які не змінювались з роками. «Чому ти відкидаєш фірму, проблеми з замовниками?» – спитав я, бо трохи розчарувався, що він так швидко поставив діагноз. Водночас зарадів, бо він надалі залишався тим єдиним другом, який знає тебе мовоблупленого, якого дуже добре знаєш ти. Залишався другом, якого не змінює ні час – ні відстань, ні достаток. Другом, на якого ти завжди можеш розраховувати. Навіть тоді, коли не можеш. Звучить абсурдно, я знаю, але так воно є насправді. Це велика розкіш у житті, коли ти не задумаючись можеш просити друга про що завгодно і знаєш, що тобі не відмовлять ніколи. У цього чоловіка статного Заможного все якось не складалось особисте життя. Будучи молодим, він тратив голову від однієї француженки, заради якої покинув рідну країну. Красива, сексуальна, відкрита, завжди усміхнена, вона на той час працювала офіціанткою в готелі, де він зупинявся, перебуваючи у відрядженнях. Вона охоче вийшла за нього заміж, ніколи не приховувала то, як її потоланило, але через два з половиною років втекла зі своїм другом офіціантом, залишивши абсолютно все, всі до єдиної брендові сукні, які ніколи собі не дозволить купити її друг офіціант, жодної прикраси. Друг довго не міг оговтатись від того і Євчинку, який пробував зрозуміти з купою чоловічою логікою. Згодом у нього були жінки, рік-півтори відсили, але всі вони являли собою не те, що б йому хотілося. Тож він і донині холостякував, зазрістю поглядаючи на мою цілком дорослу доньку. Тому що зі всім решти ти справляєшся сам. Нема проблеми, якої б ти не вирішив самотужки. Окрім особистого. Зрештою, як і в мене. Він задумався і поставив на стіл білий горня з тонкої порцеляни. Ми пили чай в найбільшому супермаркеті нашого міста, Бо друг, бачите, вирішив запросити мене на звану вечерю в честь нашої зустрічі. Він гурман ще той. На цьому ґрунті в нього з моєю сестрою вічні суперечки про поєднальність певних стран. Що з чим подають, а чого подавати не бажано за жодних обставин, правда, він надає перевагу здебільшого європейській кухні – та це не заважає їм обом закохано говорити годинами про приготування розмаїтих наїдків. На початку зустрічі вони діляться особливими рецептами, прибереженими вмисно для такої нагоди. А на кінці зустрічі, за кілька днів безперестанної розмови про харчі, зі сльозами на очах видають один одному секрети без яких попередньо записані рецепти не матимуть необхідного шарму. Мене це завжди дивувало, але, спостерігаючи щастя, що променить від них обох, я починав вірити в те, що в тому щось таке є. Я б із задоволенням запросив його додому, але дружина не толерує гостей, якщо це не родина і не родинне свято. Сестра запрошувала в один із своїх ресторанів, але друг напросився на кухню в її домі. Без вагань сестра погодилась. Ми зробили всі необхідні закупи і насолоджувались горнітком зеленого чаю в кав'ярні всередині магазину. Ніде так не можна насолодитись сповна почуттям виконаного обов'язку як у такій маленькій кав'ярні посеред велетенського супермаркету. Навколо повно заклопотаних людей, які з величезними списками, зі зморщеними чолами тільки не виходять на пошуки здобичі